Маруся подумала, що він соромиться розмовляти з ними по-московському, через те й мовчить, як без язики. Тоді вона ще не знала, що уральця Василя Д'якова привіз у свої краї Данило Терпило, котрий згодом став отаманом зеленим. Під кінець світової війни вони потоваришували на Західному фронті де штабний писар Терпило займався українізацією путивльського полку. І так успішно, що привіз на Обухівщину уральця Василя Д'якова боротися з большевиками. Очоливши у Дніпровській дивізії полк, Д'яков зажив такої гучної слави, що на нього розпочала полювання Київська Губернська ЧК. Дикими були тілови. Чекісти дісталися навіть до його дружини з маленькою донькою, які жили на краю Росії, і привезли їх до Києва. Вони запроторили жінку з дитиною до Лук'янівської тюрми, щоб узяти на гачок отамана. Довідавшись про це, Діяко почав сушити голову, як визволити рідних з неволі. Через своїх людей він домовився про підкуп наглядачів діда Лук'яна, які мали допомогти в'язням вислизнути за тюремні мури. Однак операція не вдалася. Під час втечі дружину і доньку Василя Д'якова було вбито. Чекісти на цьому не заспокоїлися. Вони відрубали голову жінці і дитині, і послали їх отаману Д'якову в подарунковій скринці з червоного дерева. Там була ще записка «Ізмінніку, от його вірної любовниці смерті». Д'яков хотів застрелитися, та в останню мить зупинила думка «А хто помститься?» І тепер помста стала його роботою. Д'яков зробився таким жорстоким, що його каральні операції наводили жах навіть на своїх. Чекістський ж загін матросів, котрі поперлися на Обухівщину в пошуках банди Д'якова, він заселосував у жомовій ямі Григорівської цукроварні. Піймавши чекістку Азу із Гржищева, яка взяла собі агентурне прізвисько «Амазонка», Д'яков одрізав їй праву грудь. Він читав, що саме так робили амазонки, аби Цицька не заважала стріляти з лука. Отаман Зелений пробував присмирити Д'якова. Журив його, погрожував розстрілом, та у Ральцеві було байдуже і до погроз, і до смерті. У нього на думці було одне – Зелений багато чого прощав отчаяці, пам'ятаючи про скриньку з червоного дерева. Полк отамана Д'якова насправді був невеликим летючим загоном, який воював на критих тачанках, що їх винайшов сам Д'яков. Це були вози халабуди, схожі на циганські кибитки. У них партизани маскували кулемети і навіть легкі гармати. Французька Півторадюймова гарматка «Мартин» так само вміщалася на міцно збитому возі, як і важкі кулемети «Максим» чи «Кольт». Цигани, що сиділи в халабудах, насунувши на очі пом'яті капелюхи з обвислими крисами, була дзіва, ні в кого не викликали занепокоєння доти, поки не починали кувати большевикам кони. До германівського лісництва Д'яко приїхав не циганською кибиткою, а верхів сідлі. І його мало цікавило те головне питання, заради якого зібралися тут отамани. І їм усім муляло, як повестися з величезним загоном червоного командира Несміянова, котрий одірвав свій полк від 58-ї совєтської дивізії і повстав проти большевиків. На їхньому величезному, як рядно червоному прапорі, так було й написано Група войск, восставших проти Комуни. Майже дві тисячі бійців, відмовившись іти на східний фронт проти адмірала Колчака, вирушили у самовільні мандрі і зупинилися в районі Сквири. Їхній командир Несміянов шукав зв'язків з партизанськими отаманами. Щоб утворити спільний фронт проти Агалтєлої Денікінщини. Саме так сказали ангелу відпоручники Несміянова, з якими він зустрівся в козятині. Не вірю я цим кацапам, крутив круглою, як капустина, головою отаман Бугай, коли вони вже трапезували на галявині. Лісник Помазан, правдива душа, подбав, щоб на столі була. Міцна, як вогонь, слив'янка, сало, печена картопля, сирі яйця, цибуля, квашенина і дичина. Інакше, який з нього лісник? Величезний казан, щойно знятий з вогню, парував ласами-шматками тушкованого м'яса. І вони діставали його руками, заїдаючи оковиту, яку по черзі пили з мідного кухля. Помазан приніс кілька чарок, але отамани пили з одного кухля, щоб і думка була одна, і дотриматися братського звичаю. Маруся від горілки відмовилася, ніхто її не силував. Таке юне, куди? Але голуб, уже причастившись і осмілівши, сказав, «Може, хоч губи вмочили б пані отаманшу, якщо вже пристали до нашого товариства?» «Це обов'язково», – спитала вона. «Нам солодшою буде кварта. Ще більше розпустив пір'я голуб, який скидався радше на півня, ніж на голуба». «Тоді чому ж тільки губи? Я з вами вип'ю, але не над ще». Маруся взяла печену бурбу та злегенька її роздушила, аби швидше вихолола. «Тоді краще починайте з м'яса», – порадив Бугай. Я дичини не їм, сказала Маруся. Даремно, на бульбі далеко не заїдеш. Бугай потяг півкухля слив'янки і, наминаючи добрий кусень дикого цапа, швидко червонів від випитого. Горівка, вона ж така, кому вступає у ноги, а кому в лице. Хочу бий», – не вірю я цим кацапам, повторив Бугай і всі мимохідь позирнулись під лоба на Д'якова, чи не образиться на Кацапів. Д'якову було байдуже. Він і дикого цапа жував ліниво, знехотя, і Слив'янка була для нього, що та вода. «Вірить тепер нікому не можна», – сказав ангел, «навіть своїм». Він лежав на простеленій кавказській бурці і сам був схожий на кавказця. Смаглявий, очі смолянисті великі,